Tervetuloa Café Lasipalatsin uudistuneelle brunssille aina lauantaisin ja sunnuntaisin kello 11.15. Mikäli kuulet ääneni, olet ystävien seurassa taajuudella 98.5. Mitäs tässä muuta kuin eikä happanna sventerillä potais? oikein kunnolla ja nyt lähti! <tos> Kuului rajoilla seistä, oli tehtävänne silloin mahdoton. Sinne jäivät ikuisesti monet teistä, teki valintojaan käsikohtalon. Ovat rajalliset elämämme päivät, emme koskaan tiedä kenen vuoro on. Monet Alas, mutta liian monet jäivät, vuoksi kodin, isän, maan ja uskonnon. Ilman on tuva ystäväni, olisimme vain läntisin läni. Ilman miestä, jonka jalka on nyt puuta, olis arkipäivä kuudes joulukuuta. Ilman teitä selvinneitä jostain sieltä, puhuisimme nyt vierasta kieltä. Ilman heitä, joiden riskit ovat puuta, sarki arkipäivä kuudes joulukuuta. No niin, jos joskus on aika nousta ylös, niin nyt noustaas ylös. Huomenhan on itsari, eli itsenäisyyspäivä, ja on ajatellut, että mä nyt voisin selostaa sen linnanjuhlien Aivan protokolla nyt tässä näin, laittaa se, eikö se 5 tuntia, niin tunnissa. Et siinähän lähinnä kätellään ja luetellaan ihmisten nimiä, joita kätellään. Ja tässä nyt ei radiossa on hankala nähdä, ketä kätellään, niin mä loittelen lähinnä ihmisten nimiä. Te voitte myös itse osallistua tähän näin, niin mä voin sitten varsinkin, tota, niin, kun toi on ohi. Että sitä ei tiedä tar tarkalleen, ketkä kaikki on saanut sinne kutsua. Se, se on salaista, jotkut ovat kertoneet jo etukäteen, alkoinen. mutta minä loittelen, ainakin siis eduskuntahan kutsutaan aina kaikki. Jos teillä on jotakin, mitä oletatte, että sinne pääsee, niin laittakaa nimiä tänne on boksiin niin minä selostan heidät sitten sisälle. Elikkävät näistä herrat, itsenyspäivän vastaanotto, Linnanjuhlat. Olis arkipäivä kuudes joulukuuta, ilman teitä selvinneitä jostain sieltä, puhuisimme nyt vierasta kieltä. Ilman heitä, joiden ristit ovat puuta, Oli arkipäivä kuudes joulukuuta. Nahka, homo, tuli linnaan. et Maikin terveisiä. Ja tuossa kommentoin myös vierailen Kledy ja kyllä ehdottomasti, mutta ensi alkuunhan luetellaan ihmisten nimiä, jotka sinne saapuu ja sitten tulee enemmänkin näitä kaiken maailman kommentteja. Ja sitä haastatellaan totta kai sitten vieraita ja sitten to tokalla osuudella parikymmentä minuutin jälkeen ja sitten sen jälkeen sitten on, onkin sitten jatkoilla, katotaan, kuka on siellä örveltää kännipäissään. Ja siinä Sauli Ahvenjärvi, kristillisdemokraattien kansanedustaja Satakunnan vaalipiiri. Alanko Kahiluoto Outi, Vihreiden kansanedustaja, Helsingin vaalipiiri. Mikko Alatalo, Keikalla muuten Espoossa, huomenna muistaakseni vaan tänään. Pirkanmaan vaalipiiri, Sirkka-Liisa Anttila, Hämeen vaalipiiri, Paavo Arhimäki, Helsingin vaalipiiristä. Heikki Autto, kokoomuksen kansanedustaja Lapin vaalipiiristä. Ja seuraavaksi Jouni Päkman, hän on Etelä-Savon vaalipiirin edustaja. Ja ruotsalaisten Thomas Blomqvist, Uudenmaan vaalipiiri. Ja Prax Tuija, myös Uudenmaan vaalipiiristä vihreinen kansanedustaja ja seuraavaksi saapuukin sitten eduskunnan vanhin kansanedustaja Jörn Donner ruotsalaisista Helsingin vaalipiiri. Ja Jemes saapui paikalle. Nyt mukaan Kekkonen saapui myös paikan päälle. Teemu Selänne. Nämä ovat siis shoutbox-vieraita. Ja presittiparja käsittelee Ari Peltonen. Kättelee pukeutuneena tyypillisesti pelkkään ylävartaloon ilman paitaa. Ja sieltä saapuukin vuorineuvostahtotilaa vaimonsa innovaattiklusteri käsipuolessa. Takana näkyykin valtakunnan virallinen poikamies, kestävyysvaje. Edelleen southbox vieraita Sika Liisakin tuli sisään. Anonymi kysyy, kyllä Sirkkalisaanttila on jo sisällä. Ja nyt saapuu Oli Lindholm mustissa farkuissaan ja jalassaan Sievin turvakengät. Ja yllätysvieras tänne kuulumaton mulkko. Ja jatketaan tässä näin kansanedustajien parissa. Jatketaan Southbox-vieraalla. Ei Juho, Eerola, Perussuomalaiset. Ehkä jätetään noin vaalipiirit kertomatta. Markku Eestilä. Ritva Kike Elomaa tuli sieltä paikan päälle. Ehkä Kike tänään. Aulaakin meillä, katso nytten. Eloranta. Eeva Johanna. Peltranta. Otetaan ilman musiikkia, niin on vielä tulisemman kuulosta. Tarja Filatov, Kristiina Kestriin, Sanni Kraan-Laaksonen, Gustafsson Jukka, Maria Kutsenina, Kerstväkristys, Lars Erik. Tietenkin ruotsalaisten kansanedustajan ja sitten Oulun vaalipiiristä Satu Haapanen ja katsopas, siinäpäs onkin ex tiedokas Pekka Haavisto Helsingin vaalipiirissä Antonionsa kanssa ja Teuvo Hakkarainen. Hyvä <tos> tämä Hakkarainen. Tänne on saapuvassa myöskin heppalaulun esittäjä, esittäjä ilmeisesti Hevosensan kanssa, mutta siihen tähän väliin otetaan väliaikamusiikkia.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 gets up. Isn't it amazing how the circle of the life goes round and round again and again all the time. It was five days after one shiny morning when the man Tommy Lantinen. they walked around in the Patty Musteirokin saa makkarakadessaan juuri aulaan. Komia ilmestys, kuten aina. Franti ja Vahanen. It's the the round round. Ja uudemman kerran tuli San, Sanni Graham, Graham, elinkeinoelämän keskusliitto, Aka-Ihmisperse. Uh -huh, uh -huh, uh -huh the time. It was one Sunday evening. The clock was nearly seven. It's amazing. Ja mennään takaisin eduskan Leena Harkimo, Lasse Hautala, Lauri Heikkelä, Heinosen Timppa, anteeksi nyt, oltiin vähän, tuoli alkanut maistua Eero Heinaluoma, Hemmmä Pertti, Anne Anna Maja, Henriksson Raakkel Hiltunen ja Jami Hirvisaajan. Ja mennään taas Southboxon. Vieraisiin näille kättävät laittaa Salpoksiin viestejä ja minä sitten selostan, ketä tulee jäpe-laittoon viestin, että ja sieltä saapuukin yksi lanoiden tulmista vieraista. Hän on hevoskasvattaja ja lauluntekijä Satu joka on virhautunut aidosta hevosen Sikiopussista omeltuun upea mekkoon katseen vangitsivaksi Apreu-aviomiehensä ja Lauri Heiskarin kanssa saapui paikan päälle sarin kunnin mielestä. Apreu julkaisi uuden albumissa toukokuussa 2014 ja on ollut vahvasti mukana kampanjoimassa eläinten oikeuksien vuodesta. Arkki Mäkinen astuu juuri sisään uuden ystävänsä Teva Luumanin kanssa. He ovat juuri julkaiseet kirjan ystävyydestä. Ja Patee Mustajärvin äiä lampsi salajin toisen kertaan. Mitään ei ole ottanut matkalapa ja kohta sumipalkinto palkinto Viitasen Pialta, sekin Tampereelta. Ja uudemman kerran saapuu kättelemään Ari ilman paitaa puolisen osa kanssa. Tämän perässään. Vesa keskinen sushi-paidoissa tehdystä, tehdystä frakissa. Kotimaakuntaksenjä, nietin Ja laittoi viestin, että ahvenemaan vaalipiiristä Kristelle Störback. Mikko on sinänsä harvinaista, koska hän on närpiöläinen. Ja kunnon mukaan sisään pääsi juuri nytten Rosa haisee hyvältä meriläinen. Ja tulihan se sieltä varton ilmoittaa, että Vladimir Putin on saapunut taloon. Vladimir in the house. Oh, taas otti vähän liikaa puolia. Ja vielä Southbox-viesti. Neksä ja Matti Nykänen vaimotsa Pia Talonpojan kanssa. Heidän perässään laulaja Tauno Tauskipeltonen. Seuraanaan hänen uusi gambialainen tyttöystävänsä. Ja nyt jatketaan kansanedustajan luettelemista. Meikäläisen taholta ei oteta Southbox-viestejä. Holmlund Anne, homofobikko Reijo Hongisto. Susanna Huovinen. Otetaan pois, että kuulostaa tylsämmältä. Katja Hänninen. Ihalainen Lauri. Immonen Olli. Jalonen Ari, kiva etunimi. Jaskari Harri, Jokinen Kalle, Joutsenlahti Anssi tuli sieltä paikan päälle, ja hänen jälkeensä Jungner Mikael. On järve, ja te voitte kohta laittaa kysymyksiä, mitä te haluatte, että minä kysyn ja keneltäkin, ja niin, niin päin pois. Siirrymme kohta haastatteluosuuteen maistoon jälkeen. Ja sieltä saapuu kansansyvien rivien tunteinen tulkki Arttu Viskari, Sautboxista. Kysymys, missä on Päivi Räsänen. Ja sieltähän Päivi Räsänen on tulossa. Ops, ops, nyt Päivi alkoi imuttelemaan. Jenni Haukion kanssa ei hydärävät toisiaan innokkaasti. Nyt ehkä rinsikat, ehkä on parempi mennä tauret tässä vaiheessa. Radio Helsingillä on siitä erikoinen vaikutus, että vaikka olisit nyt yksin olet silti ystävien seurassa. Taajuudella 98,5. Numero ja tiedustelu. kuinka voin auttaa? Mikä <tos> Le, Anteeksi löitat Helsinki. No, <tos> no. Tarkoitatteko Habitat Helsinki? Oui, le Habitat Helsinki. Ah, täältä löytyy Habitat Helsinki, keskuskatu 6. Le Habitat, onko Mac Virallinen osoite on City Center, keskuskatu 6. Ah, oui, oui. le Habitat Helsinki, nyt avoinna. Ei niin ranskalaista kuin kuvittelisit. Ei älä heitä vielä niitä bootseja ja flanellipaitoja pois. Vyölaukun musiikillinen aikamatka Ysärille. Se jatkuu. Luvassa mielenkiintoisia vieraita ja Ysärimusiikkia. Vyölaukun enkoret maanantaisin kahdesta kolme. Joulussa tärkeintä on ruoka, ja Teurastamon pienille joulumarkkinoilla keskitytään olennaiseen. Suutaa siis Teurastamolle sunnuntaina 14. joulukuuta ja varmista herkkupatojen asiallinen sisältö pientuottajien erikoisuuksilla. Tsekkaa tapahtuma Teurastamon Facebookista tai osoitteesta teurastamo.com. Kuuntelet Radio Helsinkiä. Maamme, Suomi, synnyin maa, soi sana kultainen. Ei laaksoa, ei laaksoa, ei kukkulaa, ei kukkulaa tuli ei... juuri sisälle sieltä, niin hyvä laakso, kukkula, yhteisnemi. Ja ää, seuraavaksi sitten tänne tulee, mennään taas Shotbox-vieraiden, jonnin verran, jonne, jonne verran otetaan, otetaan jo tässä, tulee edelleenkin porukkaa sisälle, mutta otetaan myös näitä haastatteluja. Mutta tänne on tullut ää, Janneksin, laitt laittoi sitten MM95-sankari Ville Peltonen saapui paikan päälle, hyvä Peltonen, jo toinen Peltonen, kuin kolmas Peltonen tänä iltana. Ja tuota, näin, olen Ville Peltonen tulon kunniaksi vuoden 95 onista Kirpa On taatot taista. Tässä on mit aika antoi. Sain ankarin, Sukumme me surma tai, ja kaikki kestävi tasavalta meidän. Ja seurustetaan lisää saatoksi viestejä saapuu seuraavaksi Hanelin mukaan Kari Ketola ilman paitaa. Ja Markku Ritaluoma seuranaan sampian ekspresentin Leskin rekina Regina Chiluva. Ja tulihan sieltä se ensimmäinen kysymyskin, ja nimenomaan se on se kysymys, mikä vai, minkä, se on se ainoa kysymys, minkä voi kysyä itsenäisyyspäivän päivän vastaanottolähetyksessä. Mitä itsenäisyys teille merkitsee? Ja sovitaan, että vaikka Sauli niinistä vastaa sotaveteraania. Sota-veteraanit, mainittu sota-veteraanit, mainittu sen kunniaksi, sen kunniaksi, sen kunniaksi, sen kunniaksi. kalastava, se on porilaisten marssin paikka. Sota. Sota-veteraanit. Sota-veteraanit. Sota-veteraanit. Veteraanit. Sotaveteraanit. Sota vetaraniit. Meitä pyydetään kysymään, millaista frenkitä Vahasetta, millaista oli Jolonsaarella tai Hollonsaarella, ja miten erotiikka. No, miten Holonsaralla ja erotiikka sota-veteraaneja ajateltiin? Tuossa kysyi Fredrikiltä, ketähän toivon mukaan, vaan elämäohjelman seuraavalle kaudelle. Fredrik, ketä toivot mukaan? Vaan elämäohjelman seuraavalle kaudelle. sota Ja tuossa tuli korjaus totta anteeksi, kyllä. Postkaari näin itsenäisyyden kunniaksi räppämällä kertoo, mitä itsenäisyys sinulle merkitsee. To -tota -tota Kunto kysyy, että onko sotaveteraaneja hyysetty liikaa. Olen monelta taholta kuullut, että niille ostetaan uudet lastenvaunut, koska konekivääriä ei voi makuuttaa lastenvaunussa, jossa toinen kivääri on jo maannut. Siinä oli jonkun kokoomuslaisen kanta. Ja Jenni Haukille tulee kysymys Larsilta. Onko presidentin nuorikko oppinut jo pöytätapoja? Kyllä, sotaveteraaneilta. Ja Lothar näyttää olevan erittäin hyvin varustettu Ja Lothar kommentoi, kyllä, ajattelen sotaveteraaneja. Ville Niinistölle kysytään, että onko kiva olla mukana sedänisänä, missä pippaloissa harmittaa, kun et ekoihin ehtinyt. No, tota, kyllä jossain määrin, mutta lähinnä, lähinnä olin sitten, ajattelin kyllä silloin näitä sotaveteraaneja, että, että, että eipä ei, tänne uusia ydinvoimailta rakennettaa silleen, sotaveteraanit olisivat. Että... Sotaveteraanit <köhön> ja Sieltä sitten kysytään vielä kerran, että mitä tuota noin itsenäisyys teille merkitsee ja, ja mielellähän se merkitsee sotaveteraaneja. Tämä on vanha tarina. Kerran sota aikana tapahtui näin. Oli oltu pitkällä marssilla ja komppania oli tullut pieneen kaupunkiin. Seuraava päivä oli sunnuntai, ja vääpeli pojat kirkkoon. Kun pappi luki rukouksen, niin ne, joilla oli rukouskirja, ottivat sen esiin. Mutta yhdellä sotilaalla ei ollut muuta kuin korttipakka jonka hän levitti eteensä kirkon Ja Tapio ränkille. Rautavaaralta kysytään, että mitä sotaveteranit teille merkitsevät, kunnilla on Tapio va Rautavaaran vastaus. Kortit pois. Kortit pois merkitsee. Kirkon jälkeen sotamies vangittiin ja vietiin kenttäoikeuteen. Ja kysyi, kysymys on Horsista, tauskille, kuka on suunnitelut pukusi ja miksi olet puketunut Mekkoon? Tauski vastaa, kuka on suunnitelut pukuni, no tietenkin sotaveteranit. Perkele. Olen ollut marssilla melkein Näin, koko viikon, perkele. eikä minulla ole raamattua eikä mutta toivon... Kysymys sotaveteraanille käpylän tynttilältä, kukaan on suunniteltu pukosi, ja tietenkin perkele sotaveteraani. Katsokaas, herra sotatuomari, kun näen Sän, muistan että on vain yksi Jumala. Kysymys sotaveterraaneen, oliko kursussa paljon homostelua? Et niin sotaveterraani vastaa, Hän... no ei ollut, kun ei me oltu silloin vielä sotaveterraaneja. Kolmosen ajattelen isää, poikaa ja pyhää hengeä. Kun näin nelosen, tulevat mieleeni neljä evangelistaa. Ja tumpelulottavisen niin Kimmo Kinnunen saapuu isänsä jurman kanssa. Vai Jorma? Viitosen Ajattelen viittä viisasta neitsyttä, jotka laittoivat lamppuunsa. Kun... Sieltä saapuu. Ää, parinkin kertaa jo on ehdotettu, että tämän hetken kuumin suomalainen rap-artisti Jari Tiihonen eli Cheek. Kuka muu muka? Kuka muu muka? Ja kysytään mitä sotta voit, veteraanit teille merkitsevät? Sotta veteraanit irti, sokko irti. <laughs> ja ja Siinä, hyvät naiset Seiskan. Muistan, että seitsemäntenä päivänä Jumala lepäsi. Ja kun näin kahdeksikon, ajattelen niitä kahdeksaa oikea-mielistä, jotka Jumala pelasti veden paisumuksesta. Ne olivat Nova, hänen vaimonsa, heidän poikansa ja poikiensa. Sieltä tulikin Jappelta. Mukavasti 9. kysymys ja vastaus. Samassa saatpuks viestissä, jollekin ensimmäistä kertaa linnajuhlassa oleva, mukana oleva elastinen, ää, Mikä bugi? No sille totta to, to, siis, on tiety, siistei, toimintei ja itse, huikeet, huiket, niinku sillä Jotka Jumala antoi moosakselle kivitaulussa. Kun näen kuninkaan, ajattelen, että on vain yksi taivasten valtakunnan kuningas, Jumala Kaikki-Valti. Ja totta kai pitää kommentoida myös vieraiden pukuja. Ja, kun näen ja siellä se Peltosen on, on kyllä on tullut jo kolme kertaa, kertaa paikan päälle ja kuningatar. kolme Sotios kertaa häntä hän on pyritty pukemaan paita, on paita päälle. Peltosen rintakarvat ovat aika käherätty. Saan tulokseksi 360. Eipä paini seivaa. Niitä on vain. En tiedä kenen hän on ottanut yhteyttä tällä kertaa. Kortteja on 52. Ja Jorma, uutiselta kysytään, sopivatko nahkausut sotapeteraaneille. <laughs> no, kyllä, kyllä, <laughs> kyllä. Oh, kyllä, Viikkoja kuukaudessa. Kuvakortteja on yhteensä 12. Yhtä monta kun on kuukausia vuodessa. Kussakin maassa on 13 korttia, yhtä monta kuin on viikkoja neljännesvuodessa. Kuten huomaatte, herra sotatuomari, korttipakka on minulle raamattu almanakka ja rukouskirja. Hyvät kuulijat, tämä tämä tarina on, on tosi. perkele näinno. Näin on asia. Tämä oli tosi tarina ja tosi tarinana minä laitan soimaan täällä Radio Helsingin linnanjohdien etko lähetuksessa perkeleissä seuraavaksi toisenlaista musiikkia, ei tämmöistä musiikkia. Oltaiset olet ei ole taas näin laitettu Tämä näin on meidän Tämä on tosi sotaveteraanit. PS. Sotaveteraanit. Ja tähän voitte laittaa tosiaankin tässä näin, pienen paussi tässä pidetään, niin siis selostaa minkälaisia pukuja mi, mi, ja mihin, kuka, kukakin on pukeutunut mies tai naispuoliset ja näin päin pois, niin minä sitten teille ilmoitan. Koska tärkeintä loppujen lopuksi, kun länkytetään niin itsenäisyyspäivästä on siis se, pitäisi on niin juuri itsenäisyyttä, on, on se oleellista loppujen jos kaikista tärkein asia, että minkälaisiin rätteihin eukot on pukeutunut. Äistä nyt ei niin hirveästi väliä, mutta niistäkin on niin verran. Mutta lähinnä, että miten olla, minkälaiset klediut on päällä. Että siinä, siinä on asioiden tärkeysjärjestys sitten, juu. Sotaveteronit. Kysytään, paljonko sotaveteraan bensan hinta vielä laskee Jorma Ollila. Aina, Joo, ei pensava laskisi tässä maassa. jo Pensan hinta laskisi eikä nousisi, jos ei olisi sotaveteraania on minun vastaukseni. Aina, kyllä. No, pitäisi, minun piti vielä tässä senä tuommo talvinsata? Joo, kyllä. Ja reilusti yli puuret kansanedustaja palaa, palailee vielä ulkona. Ja Timotea Nikkonen on pukeutunut, sillä lailla onneksi olkoon. Ja tasavallan projekipresidentti äh, Intian Villapuuvilla Puserossaan bus ja Leveä on saapunut myöskin paikan päälle. Ja sisään hoi hoipertelee, sisään punkrockyhtyön ja klamydian alallisuusti Vesa Veskujokinen. Hän on monesti ottanut kantaa vetäraanien puolesta ja korostanut isamallisuutta myös klamydian kappaleessa. Ja Veskujokisella on kiitospaita päällä. Ja nyt neljättä kertaa saapuu Arhi Peltonen, jolla on yllään tuuhea ursus, karva, tupee. Ja nyt näkyy öö, veskuloiri verkkopaidassaan siellä. Ja koko öö, ruotsin opettaja on viestin ja koko ensi viikon voi sitten nostaa linnanjuhla sotaveteraanivaatespesiaaleja. Kiitoksia tästä. Ja kysytään, aah sinä on saapunutkin seuraavaksi heppapiisin tekijä, minkälainen juttu sinun mielestäsi on itsenäisyys? Okei, okay, ja tuota Mitä ylipäätään sote-vaitaaranit niin Siloinen merkitsäät? Voitte toistaa. Joo, okei, selvä. Tota, Heppan biisin tekijä, tota, voisitko sä, se on ilmeisesti täällä sen takia, että sä uudistanut suomen kieltä, että olet, olet siis, mä vähän hämmennyn, että on oot o, o, o, ottanut uuden sanan käyttöön, ja mikä tämä nyt sana olikaan? Okei, okay, okei, okay, okay. ja tota, mitä se merkitsee? Selvä. Siinä oli siis tekijä, Hänen hän on se tekijä. tekijä. että tunnetaan, että on tullut tunneteksi se tekijä. Ehkä siis tavallaan niin kuin esimerkiksi o, siis Tähtiensodassa on oma kielensä ja o, Tartsanilla oli oma kielensä, niin toista varmaan Paskalistaa. Siinä on yksi oma sana, joka meisin, jo, joka tarkoittaa tietenkin meisinkiä. Meisinkiä. Hmm. <tys> Kuunteet Radio Helsinkiä, tajuudella 100 1,5 eli taajuudella 98,5. Nyt ajattelin kerrankin ostaa joululahjat ajoissa. Olisiko sulla hyviä vinkkejä. No tottahan toki. Tässä viihdyttävä ja jännittävä Lian Moriartin Hyvä aviomies. Uusi Herkule Poirot-mysteeri sopi hänähin nimikirjain murhat. Tappavan hyvä Juun Esbön isänsä poika ja hyhyytävää kauhua Stephen Kingin tohtori uni Hanki joulun parhaimmat kirjalahjat verkkokirjakaupasta station. Mä en ikinä unohda sitä hetkeä, kun fajavei mut eka kerran Nordikselle. Se oli slumpana mulle pelipaidä, jonka selässä oli heksin numero Ja nyt reilu parikymmentä vuotta myöhemmin mä istun samoilla mestolla mun omas kanssa Silloin päällä muuten pelipaita. IFK Blues. Perjantaina kello 18.30. En IFK, alltid IFK. Illan otteluisäntänä, Norrmi Putki. Hei, uh, jag heter Thomas Ludin. Och uh, jag satt och letade på lite bra radiostationer här och program på radion. Och uh, så fick jag in Norpa. Norpa maailma. Lauantaisin. Kello 12. Puhetta ja paasausta jo vuodesta 1985. Niin ja musaa. Ja leppoja Ja joskus vieroskin. Mistä me tiedämme, minkälainen Norppa on vanhana? Oikein mainiota päivää niin online kuin offline-ystävillemme. Kuuntelet Radio Helsinkiä. Taajuudella 98.5. Ja nyt olemmekin saapuneet tänne jatko osuuteen Linnan juhien jatkoille. Meno vähän tässä sitten on vähän niinku siis ei ole enää niin vakava. Ja siellä peruspersu. Kiki Eloma on seurauksena meitä liittyvässä. Ja kerrotaan vielä, että Anna April on yllään kirkas sateenkaarimekkoja, joka on tehty eettisesti kestävistä materiaaleista, eikä sen tuotannossa ole mitenkään vahingotettu eläimiä. Ja nyt mä kysyn kuuntelijoilta, mitä itsenäisyys teille merkitsee? Laittakaa viesti. Sisälle haluaa, on siksi taas. Ja Anonymi toi viesti, että suominenkin pukeutunut perussuomalaisten eduskuntaryhmä seuraa Soinia myös tanssiin. Renökillä on jaloissaan laakerikengät ja tennissokat. Saattuks viestiin mukaan. Ja katso oli lihamahan tuli saliin ja toki kaikki nousivat ylös silloin. på Vad betyder shellställdinget för ett herr Haglund? Är den viktig för Sverigedepeteret i Finland? Äh, så, äh, vilka är sota ruotsis? Krigveteran. Mikä se on? Mikä on esittäjän nimi? Satu ja Isit Amazing. Amazing se kirjoitettu, mutta Amazing se lausutaan. Esimerkiksi T.J. Lolleron nimen kohdalla lukee vaan meisin. Nllä, ei g perässä. ja äidin äidit ratoi kotona. Ja ei ole tullut ainuttakaan viestiä, mitä itsenäisyys teille merkitsee kuuntelijat. Ilmeisesti itsenäisyys ei merkitse teille sitten mitään. Mutta koska olimme jatkolla, koska me itselleen jatkolla, itselleen jatkolla. On pohjan tähden alla. Nyt panet panet panet. Svöntäliä, svöntäliä, hönttööön, hönttööön, Mä elämästä laulan. Ole suomalainen. Voi jospa tietäisivät maailmalla. Nyt mitä voikaan olla taivaan alla. Ja siellä sitten... Vuorista vilintynyt Timo Soini on mennyt homorumuttamaan yhdessä Kleymydian kanssa. Toivottavasti ei tartu. On täällä monta yksinäistä, mutta niin paljon kiellettyä rakkautta. Nyt ettei siitä riitä kertojaksi taulut eikä ikävoivät lemmenlaulut. On täällä elämä raskasta työtä ja siinä harvemmin on onni myötä sen tietää vain. Nyt vaitaa Lekki huutus, nyt huodataan! On pohja tähden alla Tää kopi mulla maire Räipati, räipati, räipati Mä Mä TV-kameroita paikan päällä Sillä oonhan suomalainen Mä, Mä rakkodesta Te voitte käydä muuten tsekkaa Paskikseen facebook sivulta Kun peräskin juontaja vetää sen siellä maammella Velä suomalainen! Yeah. On tässä maassa itse päinen kansa Ystävät, jos pitää toisista... että itsenäisyys merkitsee sotaveteraneja ja fatsirin sinistä sarin kunti. itsenäisyys merkitsee milloin itsenäistä päätösvaltaa omista sisäisistä asioista ja sitä, että jokaisella on vapaa oikeus ilmaista mielipiteetä. Näinhän se on. Memuskan muskan jälkeen käymme... että itsenäisyys merkitsee sotaveteraneja. No, täällä elämä raskasta työtä, ja siinä harvemmin on Yötä, sen tietää, One horse toi, itsenäisyys se, sitä, että saan matkustaa etiksestä metrollakeskusta ja rikkua ikkunoita. Oh, ja tähden alla, Hytsnäisyys merkitsee sitä, että tarvitse katsoa jääkenttää, jos ei ole pakko. Hytsnäisyys merkitsee, milloin talvistaa joskus myös jakkosatoin, näin se on. Ja tosiaankin näistä vanhoista veteraaneista, Suomen rinnalla taisteleista, historiallisista hahmoista, seuraavaksi saapuukin sisälle Adolf Hitler. Kysytäänpä Hitleriltä, joka Suomen rinnalla taisteli Rysseä vastaan, että mitä ytsenäisyys sinulle merkitsee. Äsketä, jäkätä, jäkätä, hän tuljaa, äskenä, äskenä, äskenä, suussa, hahto, uhkomerjää, vaatit, vähäkää! On pohja täyden alla, koti mulla aine. Mä elämästä laulan, sillä oonhan Suomalainen. Ruotsalaisia, ruotsalaisia emme ole, enkä mäkä tulla. Kyllä näin on. Ruotsalaisia me ole, mutta aika moni kun ottaa kommenttia tuota kuulen, niin ruotsalaisia ilmeisesti haluaisi olla. Mikä helvetti se ei itse asiassa aina joka kerta kun uutisoidaan jotakin, mitä asiat menee Suomessa, niin aina pitää kertoa miten esimerkiksi se hoitaa. asia hoitoaa. Hei sillä on? Oltu yli 200 vuotta pois ruotsin vallan alta, niin ei edelleenkin. Ja takki Kimmo Kinnunen Tokio 91 merkitsee Ah, nyt no, niin tuli viesti, tulisipä että uusi sota niin tarvitsisi kuunnella taas näitä vitun talvista juttuja, saisi uusia veteranakin Niin se ihan oikeesti, nyt, nyt kun ollaan siis näissä jatkoissa ja ollaan vähän vapaudut tässä että mi mi Siis miksei kukaan, muist, tietääkö kukaan, kenen ansiosta Suomi on itsenäinen Mik, Ketkä oli ne tyypit, jotka vuonna 1917, joiden ansiosta Suomi tuli itsenäiseksi Ei, kaikki muistelee aina mikä kaikki kunnio sinne Mutta oha saatana itsenäisyys muutakin kuin sotaveteraaneja Voi helvetti soikoo, sanon minä ja sieltä tulikin Vladimir Putinin toivepiisi lähti soimaan. And all their hearts. Yeah, I know you're not too vicious. kultaa. Ei olisi kehäs kultia ilman sota veteraneja. Joo, se kehäs kultihan, ne on pojat poja yhdessä reissusta niin silalla ei ole vähän siellä sitten. Jätkää nyt lähtee liikenteen sanoneen, mikä on ihan törkentävä tuolla kuusen takana. No, kahousu takapuoli vilahtelee rytmikkäästi. Ja samalla rakastetaan, rakastetaan Valko-Venäjää. Mutta hei, nosta sylös. sotavetueen A star guiding me through the night I got no fear and I will never give up Love is all we need And it's our yeah, there no, the sodan the And Yeah, the mikä on paskamaa ja se täytyy ilmoittaa, että Venäjä on paskamaa. Ja pysytäänpä Malavimil Putinilta, joka on tullut paikan päälle, että mitä Suomen itsenäisyys merkitsee sinulle? Sota! Ja Putin on pokitunut eettisesti tutettuun Belarussiin ja Krimiin, Bob Maalin viesti mukaan. Itseä on isis veteraanit ja pakko ruotsi! Kumppavan porom mielestäni. Itseä syyys merkitsee itsenäisyyspäivän vastaanottoa. Se oli minun kananottoni. Ja mitä tuota noin, niin kystytänpäin sottaa veteraanilta, että tuota, mitä se kun ryset tuli nenän eteen, niin mitä sit silloin teet? Okei, Sokka irti. No otetaanpa, otetaanpa siellä seuraava, seuraava veteraani tuota noin, mitä se oli sitten, kun tuli, tosiaan tuli, sieltä alkoi ryssää tulla, tulla ja pan, tota, tankkia tulla, niin mitä, mitä, mitä, silloin, mitä silloin tehti? Kerro. Hey! Mikä, mikä oli silloin irti? Sokka irti. No hyvä, hyvä. Sokka irti. Ja täällähän on itsenäyspäivän vastaan, totta kai tullut myöskin äh, niinistön tukia. Cheek, voit sä yh, tota, noin rä räpätä heittää tuohon vähän niinku freestyle-räppä tuossa niinku, niinku, suorassa TV-lähetyksessä. Aina tulee joku, taas mitä sä koskaan on aikaisemmin viisi ja Sokka irti, sokka irti, sokka irti, irti, irti, Ja tuonne tuli viesti, muistakaa huomenna pelata linnanjuhlat juomapeliä. Otetaan huikka aina, kun joku kättelee. <laughs> Niinpä. Hey, boom, boom, pow, irti, rohkeutu, rokan siis Suomen, Suomen suosittuun TV-johjelma on siis sellainen, jota viisi tuntia katsellaan, kun porukka kättelee. Ja, ja aina kysytään se yksi sama kysymys ja aina vastaukset että sotta on Sellaista viisi tuntia. Selittäpä toi ulkomaalaiselle. Ja tietenkin höstytetään kaiken oman räteestä, mihin on pukeutunut. Ilmaa, juomaan, ja t tänä vuonna ei ollut nänni jonnaa paikan päällä siellä oli nänni peltonen laitetaan se paita päälle ei kun veteraanit ehkä Kurt Cobain, ei, ku Eskään, Kurt Cobain. Who, who, who, who dogs out? sata veteraanit ah, Hank Daralat toi vie sen anarkisti laukesi kättelyssä kyllä <laughs> uh -huh. kyllä ja nyt porukka, eipä ei ole oikeastaan mitään enää päällä siellä, niin alasti siellä heilutaan melkein. Niistä pitää ainakin kysyä, mitä nyt ajattelee meistä muualla maailmassa. Kuka keksi rakkauden? Sota Tulis saa niin kuin Jos sä et tullut siinä niin Kanta laulaa ja taputtaa kun näppää, naula ja viikolla on sitten tuuli hongiston jäähyväis paski se ei vierellä ainakin vähän aikaa kun hän tuuli muuttuu kuumemmaksi lähtee ahdikkaa. Kyllä niin pidetään niin kuin sellainen semmonen niin henkisyys kunella kaikemaa nyyetskamaa ja totainen, niin mielen ja, ja kasetteja ja levyjä ja lärpätystä Tää on joo, muuta. Eero pitää ota... e Juho, Eestilä Markku, Ritva Elomaa, Etelanta Eeva Johanna, Maarit Feltran taks mä sanonut jo? Mä Drän, pidän häppää, oma Ei kun tohonhan mä jäin. Mulla on me yli sata näitä jäljellä vielä. Jurva, Johanna, mä luettelen vaan sukunimia. Juvonen, Jääskeläinen, Jääskeläinen, Kaikkonen, Kalli, Kalliorinne, Kalmari, Kanerva, Kantola, Karhu, Kari. Karimäki, Ke Ka Katainen, Kataja, Kauma, Kerola, Kettunen, Kiljunen, Anneli, äh, Anneli, siellä ei, ei ollut nimi, Kiuru, Kiuru, Kivelä, Kiviranta, Kokko, Ko onko toi Komi, joo, Kontula, Kaskunnei, Myllypuro, Kopra, Korhonen, Korhonen, Koskela, Koskinen, Kurvinen, Kuusisto, Kymäläinen, Kärnä kääriäinen. Ei mä nyt ehdi tässä nyt ilmeisesti kaikkea paljon. Kello nyt on. Onks meillä vielä tätä itsenäisyyttä jäljellä? Leipä meillä ihmeemmin otetaan itsenäisyyttä jäljellä. Tuota niin, eiköhän, otetaan noin, niin, porilasten marssin paikka. Se on kyllä, joo, otetaan porilasten marssin paikka tähän loppu vielä. ei, eipäs eipä muuten ehditäkään. Tyy, tyy, tyy, tyy, tyy, tyy, tyy. Niin, niin, on. Sit sanopas vielä jotakin tähän nä Sinä, sinä, tota. Kiitos. Itsenäisyys, se on meisin asia. Ja luotetaan siihen, millä aloitettiinkin karikantalainen Kantalainen kokoomuksen ex-kansanedustaja ja kuudes joulukuuta. Meisin sotaveterranit noustaan ylös hyvästi.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 Palas mutta liian monet jäivät, vuoksi kodinne, isän maan ja uskonnon. Ilman on tuva ystäväni, olisimme vain lämpisin lääni. ilman miestä, jonka jalka on nyt puuta, oli sarki päivä kuus Ilman teitä selvinneitä jostain sieltä, puhuisimme nyt vierasta kieltä. Ilman heitä, joiden ristit ovat puuta, olis arkipäivä kuudes joulukuuta. koskaan mene umpeen sielun haavat, emme niitä pysty teille korvaamaan. Aivan liian harvat teistä nähdä saavat, kun me itsenäisyyttämme juhlitaan. Vielä vapaa on ja itsenäinen maamme, se on sitä vuoksi suuren urheuden. Työrin mielin Suomen lippuun katsokamme, kiitos teidän, se on sinivalkoinen. Ilman on tuva ystäväni, olisimme vain läntisin läni, ilman miestä, jonka jalka on nyt puuta, sarki arkipäivä kuudes joulukuuta. Ilman teitä selvinneitä jostain sieltä, puhuisimme nyt vierasta kieltä. Ilman heitä, joiden ristit ovat puuta, olis arkipäivä kuudes joulukuuta.